Astfel, artiștii puteau să reprezinte scene eleusine pe vase și basole și aristofan, în proaștele, 324, și-a permis să facă aluzie la anumite aspecte ale inițierii. Nota 3. Dar Aristotel amintește că Eschila a riscat să-și pierdă viața pentru că atenienii credeau că el a dezvăluit anumite secrete în tragediile sale. Se cita Arcașii, Protesele, Ifigenia și Sisif. Închei okay, nota. Acesta comporta mai multe trepte. Se deosebesc micile mistere, riturile marilor mistere, telete, și experiența finală, epoptea. Adevăratele secrete ținând de telete și epoptea nu au fost niciodată divulgate. Micile mistere erau celebrate de obicei o dată pe an, primăvara, în luna Antesterion. Ceremoniile aveau loc la Agra, un cartier din Atena, și presupuneau o serie de rituri, posturi, purificări, sacrificii, efectuate sub conducerea unui mistagog. Probabil că erau reactualizate unele episoade ale limitului celor două de către aspiranții la inițiere. Tot astfel, o dată pe an, în luna Boedromion, septembrie-octombrie, se celebrau marile mistere. Ceremoniile se desfășurau timp de opt zile și toți cei ce aveau mâinile pure și vorbeau graca, inclusiv femeile și sclavii, aveau dreptul să participe la ele, evident dacă îndepliniseră riturile preliminare, primăvara la Agra.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 Ziua a cincea marca punctul culminant al ceremoniilor publice. O enormă procesiune pornea în zori din Atena. tutorii tutorilor și numeroși atenieni însoțeau pe preotesele care aduceau obiectele sacre, hiera. Spre sfârșitul după miezii, procesiunea traversa un pod pe râul Chefisios, unde oamenii mascați aruncau insulte asupra celor mai de seamă figuri ale orașului. Nota 4 Semnificația acestor Moin este controversată. Erudiții au insistat mai ales asupra funcției apotropaice a expresiilor obscene. Închei nota. La căderea serii, cu torțe aprinse în mâini, pelerinii pătrândeau în curta exterioară a sanctuarului. O parte din noapte era consacrată dansurilor și cântăcelor în cinsta zeițelor. În ziua următoare, aspiranții postau și aduceau sacrificii. În ce privește însăriturile secrete, teletă suntem constrânși să imităm doar ipoteze. Ceremoniile care se desfășurau în fața și în înăuntrul telesterionului se raportau probabil la mitul celor două zeițe. Se știe că mistii, cu torțe în mâini, imitau rătăcirile lui Demeter căutând-o pe core cu făclia prinse. Vom arăta îndată eforturile făcute pentru a păstra secretul acestor teletai.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 Probabil că în timpul nopții va avea loc actul culminant al inițierii, viziunea supremă, epoptea, accesibilă numai a care fuseseră inițiați de anul trecut. Ziva următoare era consacrată mai ales riturilor și libaților pentru morți și apoi în cealaltă zi, a noua și ultima a ceremoniei mistise întorceau la Atena.